Xamos a música para recibir a Olga Novoa, unha poeta que, bueno, de vez en cando Incomodámola para que nos fale, que non só me non só so, es da, da súa revista, revista um, nos asiento de redor, senón de outras cousas máis. Moi boas tardes, Olga. Ola, boa tarde a todos. Moitísimas gracias por atendernos. E felicitacións, porque xa che disemos nunha ocasión que non somos talismán coas persoas que, que falamos. Pois <risas> eh, convidante en casi todos os sitios e últimamente vimos xe en Telemiño, a todo. Sí, levo unha tempadinha, xa hai unha tempadinha. O que pasa é que vou pouco, porque non dispoño de moito tempo, pero, bueno, eh, vou a, a colaboracións que fago ali en Telemiño. Mm. Eh, tamén fun a un que que de lectura, o sea, que se preguntan que si vas o que estás leyendo, si aconsellas no. una obra nova, si uh -huh. eh, eh, bueno, eh, eh, bueno, intento acercarme o que puedo a, a cultura porque creo que es lo que es muy importante para todos te xa eres culta, o sea que no, bueno, de de eso. Bueno, pues yo no que va, que va, que va, Aprender que... aprendemos todos, ainda que vayamos aumentando de anos, pero a, a verdade é que moitísima xente mm, bueno, sabes que que, que, que, que, que te admira, por lo menos porque últimamente eh, últimamente convida tanto, por lo tanto será por algo. Sí, ya tú y as túas lecturas teñen moito que ver coa cultura concretamente, ¿no? sí claro, por supuesto Bueno, eu son unha fanática da, da historia eh, Sobre todo da antropología uh -huh. Entón, bueno, é moi difícil que me vexe Somo yo vendo unha novela uh -huh. Pero bueno, non sei Pois pues, tamén pode caer algo porque un ten que saber un pouquiño de todo claro, pero, pues, bueno, falando de poesía, da antropología e eh, da poesía, pues, eh, recomendamos que visites a Fundación Vicente Risco porque aí hai unha chea de documentación que seguro que che vai eh, encandilar acabamos de falar coa súa presidenta, coa presidenta da Fundación que, que nos recomenda moitas cousas pero que seguro que aí vas a disfrutar porque era un grande antropólogo tamén Vicente Risco Pues sí, pues sí, es cierto, si sí, xa lin algunhas cousas suas, desde logo un referente, sí. eso mm -hmm. sin, sin dúbida. Sí, bueno. Sí. bueno, contanos que que como vai ese, esa revista Nos, a xente do redor. Pues mira, eh xa estamos preparando o seguinte número. Vez. Sí. Ya casi que todos os colaboradores que van desta vez pois já teñen todo listo. Que uh -huh. io que dicir que son a rezagada do grupo. <risas> <risas> Pero que, bueno que estaremos se si Dios quere. Bueno, ahí estamos. Estar muy ocupada que cara. Es que, que mira, no, en, no, a verdad es que é un poco lioso. Pisa hasta qué punto. Cheguei a estar ocupada que no traballo, ¿no? Que traballo en una empresa familiar, como xa vos contei sí, unha vez. Sí, sí, sí. Xa, acolli, xa me acollín a media xornada porque non é me prácticamente imposible vale, vale. no liceo varias veces sí, a veces sí, chávame para dip, para ler poesía o dimoste, sabe, dip, buh, dimoste, buh, dimoste buh. cun amigo común un tal Manuel de Felisa e estou namorada da súa música <risas> eh, entón, pues, nada, que me gusta moito sobre todo o traballo que, que, que acaba de facer agora que collín todos os libros que, que quitó <risas> le veinos todos é pues, que escoitar a Rosalía na súa voz Sí, amor. Sí, tan sí. bueno de que yo te digo a mi enamoró, me Eu que non sei Non expoñemos vez... a música De vez en cando E eh, eh, tamén non entrevistamos nunha ocasión eh, E a verdade que Moi amablemente nos atendeu Igual que ti, claro sí. o... E le boas persoas Por eso despois teñen Hombre, claro. te, después, te, después Teñen, teñen agasallos eh, eh, Claro, claro, claro Moitas bueno, gracias le, Nos sí, pero... asiento de alrededor Entón, bueno, na última que vimos Con respecto a tua publicación Era Ribeiro, Néctar e Paixón, non? É unha poesía que non Nen pensei nunca A ver, trato de Eu sempre describo o amor Para min é que é o máis importante Porque cando é unha persoa é, non, non é o amor de estar namorada Sino é o amor por as cousas non? Porque Creo que é o máis importante Que pode dar unha persoa Porque é o único que non se pode tocar É, que é o único que vas a buscar Que nunca podes alcanzar de todo entón sempre algo que tes que facer algo máis. Bueno, eu me namor, enamoroume a Terra do Ribeiro mm. entre outras cousas porque tamén hai unha zona que é templaria, Estou sto eucos templarios tamén un pouquiño, mm. hai que ti viña que me encanta, mm -hmm. pero quero te decir que que bueno que lles fichen unha poesía, un poema mm. que gustou moito que hasta foi lido en Portugal. Sí, porque o camiño creixo unha ilusión, Como non se vai a fazer ilusión Portugal, Portugal e a ampliación ou poli... digamos que o anaco que nos quitaron cando Galicia era un poquíllo máis grande. Pois pues, sí, e <ríe> dicen que é ao revés E verdad? ¿no? Bueno, sí, bueno. sí, sí, sí E bueno. digo, non, non, non, porque por reina que foi para a era, non sa eh, sí, sí. <ríe> dicen, bueno. dicen que en Pontevedra hai unhos cañóns que apuntan cara ao Portugal eh? Non no sei, sé, en Mentúio sí, no por aí E entón desde dice, se ve que hai un dito que dice Ai Pontevedra Pontevedra, que entivira e eh, que entedera. <risa> bueno, atende cousa, bueno, por o Ribeiro hai que ter paixón, eu eh? naci en Galicia, o sea que máis paixón <risa> que ver, esa, claro. que a non pode ter ningun. A verdade é que non no só mentes por o os vals, que non hai un solo, non, non só mentes os valdes, o Val de, Aranoia, o Val de, Ribe, de, de, de Rivadavia, ou o Val del, del etcétera, varios vals, sino tamén por os seus caldos, non? Ostras. Claro. Uhum. E que, eh, vamos a ver, eh, ahora que están recoñecidos xa en toda España que le dan un montón de premios, que ahora mesmo teñen un presidente que está traballando a reo mm. por conseguir que todo mundo coñeza. e non é porque, porque eu queira facer por ego personal, non que mm. él non o precisa. É simplemente porque cree moito no traballo que están facendo cos caldos. Eu que non bebo alcohol, teño que decir co único viño que me tomo De cando, en vez, se hai alguna celebración Ten que ser un Ribeiro Que me perdoen os de Monterrey Ou os de Mencía da, da, da Ribeira Sacra sí. Que, que bueno, que mando unha perta grandísima para todos Que que, que seguro que é maravilloso Pero que, bueno, lo hago claro A mí, Un viñeño doce dese de de tostado do Ribeiro É que eu non podo con eso É xa... É un pouco por demais oh, no. li, li, Lincho, lincho aí nun, nun, sí. nun atua... di, Como era? A ver, espera que, que Me parece que o teño aquí o a ver di, di. Resplandor de ouro emel Afrodisíaco desexo Que cando a cariño a copa Fazme o amor nos veixos Sempre a sorbos lentamente Namoraxeme Ribeiro eh, pues Debe ser Debe ser Pois algo que afouza precisamente o sentido, non? Sí. O feito, e, e ademais ese viño doce que teñen eles que, que ten recibido moitísimos premios, non? Si, sí, si, sí. moitos premios eh, a, a lástima é que hai unha produción moi pequeniña, non? Eh, sí. Eu xa lle digo moitas veces que Que bueno, que había que consideralo, non? facer máis quantidade, per ver que non, porque se se lle mesturas que non poden ser e aquí é o que hai, pero mm. de repente hinche solo poden facer, a miúdo falars con algunha bodega, hinche, mm. solo poden facer 800 botellas. Mm. E que 800 botellas isto non nada, <risa> Bueno, pero, pero xa és, xa é xa. É. Pero aquí temos, aquí temos, mira, temos unha bodega que fai un viño que se chama La Chica de Ayer. E con coa canción dos secretos. Dos secretos. Que mira, tú, se temos cosas, non riveis. E sí, sí. é maravilloso, eh? boísimo, pero tamén é unha producción moi pequeninha. Sí, sí, pero bueno... Por, eh... por eso se que cando eh, tasco viño, ou nunha mesa uh -huh. que ten que haber viño, diciendo onde hai viño? Aí, le dice, hai amor. Hum. Mm. Bueno. <risas> claro, a, a verdade é que... que algo, algo de beber, ainda xa che digo que non bebo nunca pero, na vida, igual, pero, no, pero, pero... Es... pero des, descríbelo moi ben quando dis que precisamente hai que facelo a modiño. É eh, dicir, eh. non non empuxalo Sino non te eh. Exactamente. E que os beis, o que todo, eh, o viño está para saborear. Para, para, exactamente, para quedarte cosmatices cos, matices, cos mm. aromas, a que sabe mm. Fíxate que eu fun a unha cata mm. eh, que me convidaron a la marchei E digo, queredes, mami, non é unha cata que non entendo nada mm. E cando me decían, no é que se ten sabor a vainillas, eh, mm. é ten manzanilla de no sei que E eu acababa e decía, mira, non sei a que, eu non he encontrado a vainilla, non sei onde xa vedes vos Pero bueno, eso que me quedó ahí, no ciño nada, los reyes, pues seguramente se echaba ahí, ni no sé, yo no ya veo, no ya acabo de ver, pero bueno, sí, que me ves? Ves? sí. Esperaba sí. algo. ¿vale? Sí. A ou que, que interesantísimo interessantísimo todo que vas con respecto a, non só mentes a ese amor que que lle profesas aparte da nosa xeografía ourensana concretamente, pero tamén a a entonces disete que, que, que, que se leron en Portugal cousas túas, pero e eh, acostumas tamén a achegarte por aí a aquela zona de Portugal. Eh, a ver, en principio no, o que pasé que, mm, a ver, dentro da antropoloxía coñezo a dous mestres, bueno, son profesores universitarios por allá. Entón que quando quando aleron, pois eh, nas redes, claro, uh -huh. pois pues empezaron a compartirla. E despois teño un, un coñecido tamén, eh, un coñecido que, que era un montón porque Eh, Antonio Martínez Coelho é eh, un poeta indaquila e historiador, pues ten algún premio eh, de, mm. de poesía, non? Escribo moito en galaico portugués pero tamén en portugués mm -hmm. Entón, ele tamén, algunha de vez pois pues, tamén leva cousas súas e, eh, bueno, hai mm -hmm. pouco que tamén eh, lín algo seu eh, y pois, pues, alá tamén o compartiron e, eh, bueno, aí andamos Pois tens que, tens que achegarte precisamente ali a, a Pouba de Barsín ou cualquera daquelas zonas de, de Portugal que seguro que disfrutarás porque tamén é algo casi... É unha ampliación da nosa Galicia. Pois que, coido que sí, coido que sí. Ademais eu, cando vou ali, ouxa, por todo Portugal, a verdade, non? Sinto-me uh -huh. eh, moi ben, non, non, sei, non, non encontro moita diferenza a xente sempre te recibe con calor, eu sempre me senti moi ben, xa, xa, xa, digo. E muy a meudo porque, eh, bueno, a miña parella é de, de pretinho de, de Portugal, e da que non vive aquí, pero eh, achegámonos moi polo ameudo, e eu pff, eh, me verdadeiramente ben, a verdad, que sí. Bueno, Aún e agora... A difícil para escribir, pero bueno... Hai que facer un esforzo, ¿no? Muy ben. Bueno, a nosa tema era falar do, do de, de, de esa nova publicación, desse novo número de nos xente sí. uh, do redor, pero tamén da tua creatividad, creatividade poética. Non te has recollido xa algúns poemas para para publicalos en algún libriño, un sí. Sí, sí, sí, sí. Ah. Teño algo pendente. Ah, pues eso, eso eh... te preguntábamos, eso. Sí, teño x algo pendente, xa hai un ano que, que, que yo estou dando moitas voltas, o que pase que cada vez que leo digo, esto non, non é suficiente, <risa> ¿no? Os, es, os <risa> no. creadores facendes eso, leedes e dixe, "Ah, vou a vou a renovalo". Entón, que hai que diririr de, definirse xa dunha vez. Sí, a verdade que sí Bueno, en calquera momento pois, a, a dou vos unha sorpresa a todos ah, E pues eso, eso <ríe> bueno, pois, pois eso, eso agradarános moitísimo E bueno, pois eso, que nos queríamos eso Comentar contigo entonces estades no número 10 sí, xa Sí, xa vais a o, o número 10 oh. Sí, moitas sorpresas Pero claro, non podemos falar Porque xa sabes a que lo does sí, sí, sí. Al, Algunhas cousinhas secadas E... Eh, Continúan, vale, pero de momento no. A ver para a seguinte vez que po, que podamos falar, dereimos algunha sorpresa. Continuamos os, pues, os mesmos colaboradores e algun incorporado máis seguro que Sí, sí eh, claro, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, un par deles portugueses, eh temos no. Portugal temos temos incluso algún que está fora das fronteiras de Galicia eh? que está ao outro lado do Atlántico uh -huh. e que tamén claro, que ama Portugal, o se ama Galiza porque é de Iquico como podemos ir todos pues, nós cando nos vamos no? pues, eh, temos na décima non porque xa, xa vai xa, está, seguro que xa está, está, xa, xa xa xa está xa. cerrada pero na seguinte sí. una ou na próxima sí. pois pues, hasta somos capaces de, de mandar pois, un texto relacionado coas nosas emisións radiofónicas aquí en Cataluña, esta que se chama sempre en Galicia e outra que se chama Galegos Novais ali en Radio Samboy e que eh, facer polo menos unha pequena historia eh, cativa, pero polo menos dándolle información aos que aos que, se, eh, que queran lela porque, sabes, temos que darche unha noticia interesantísima O noso programa este remítese mañán en Radio Roncudo en Radio Neria. Io luns en Radio FNE, ou xea que te ah, podes volver a escoitar eh, el domingo e luns. yo io de yo de Radio Sombuego, galegos no remítese Novax. o venres de en Radio FNE ás 3 da tarde. Aha, moi ben. Estou tomando nota, de paso que me fales, eh. Pois Pois pues, pues eso Mira, que... pareceme unha idea maravillosa En cuanto que, que vexades o oportuno De sí. facelo texto e, e que o que irades Pois xa vos digo que agora vai ser Agora vai ser imposible Porque xa está todo en enmaquetación maquetación a saber que cada vez sí. xa tengo o seu pizinho sí, sí, sí. ¿no? Pero, pues por que non? No? Oye, xa, xa que chegamos ao número 10 Vamos sí. a seguir aí, xe sí. dios que É sí, que cada día... Pero, bueno, pois, pues, non sei. Aportan, máis, aportan. Sí, aportan máis. Máis, máis documentación e información, non? ¿no? Bueno, pois, pues, pues, o que nos queremos... Lo, vamos a ver se si o argallamos aquí entre nós armando nós vale. eu sí. un un pequeno sí. texto, non, uh, sin, uh, sí, non, uh, non, fai falta que o ponga. pero sí que nos gustaría. E, e convidámoste para que ti ou calquera da da redacción de de, da, da de, de, do, de esa revistiña uh -huh. ou nos a xente do redor tamén podedes participar nunha revista que facemos anual aquí en radio en en, en na nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellà que se chama Lua Nova eh, eh podedes participar pois aportando tamén unha un pequeno texto falando da revista falando das colaboracións Conozo, que tendes. coñezo a, a revista e é interesantísima. Aí xa abarcades un, un, un campo máis amplo. Non como empezamos de, de a pouquinho, é simplemente sí. aí, sabes, como había nascido xa volou contar, a, sí, sí, na, sí, a pandemia e sí. tal, bueno. Pero a, a pouquinho chegaremos. Lua Nova, eso xa é unha maravilla, non? Pois pues moi gracias desde que encárgase ah. de mandármelo a Outeu Quitoa eh sí, ah. sí. Pues no, pois pues, o sea que... pues esa é máis outro que temos en en Lleida, que se chama El Xurdimento, eu colaboro con elas e fago, bueno, a, coordino bastantes cousas de, das dúas, sí. se se hai algún texto que a vos redacción ou usted mesmo queres enviar, seguro que será publicado na nos, na, na, nas nas dúas revistas, en Lua Nova e en Xurdimento. Pois pues eso será Eh, ah, nota, anótalo, ¿no? Porque <risa> yo tengo todo nota digno, vou escribindo cousas que me interesan, vous enricando miña libretiña onde queira. Vale. Ah, a fa... eres da sí, quell sí, libretiña es, pequena. Ese ese sí, claro, un dos, sí. ese un, eso fai un dos nosos colaboradores na na, na, na, sí. na, so, na outra emisión, en ah, outra emisión de Galegos Novais, que pues, se chama José Manuel. Sí. Sabes, és outro. <risa> Además É un colaborador que... extraordinario encarga de dunha sección que se chama Quen che preguntou e, e, e, es, e el fai unha, un, unha crónica semanal con, con uns me gustan ou desgustan con respecto as noticias as que, que, que, sí, van que, que, que salen el escolle as, cousas, as noticias que salen, entonces unhas gustan e outras non lle gustan, entonces fainas en, en, como como unha especie de, de crónica eh, noticial pero dándolle un pouco de, de sabor digamos retranqueiro, ¿no? Exactamente. Y es después después dígoche, podes mirar a a páxina que se chama sí. galegosnovais.com.com. É un blog que temos aí, sí. ¿no? mirar. E, como e, galego? Ga Ga galegos, perdón, no galegos. Galegosnovais. Galegosnovais.com.blogspot.com. Sí? Exactamente. Sí. Bueno, pois pues, pues resulta que despois da conversa que temos ou do que fagamos no, no programa, ele saca e tinta, fai unha viñeta. Fai unha viñeta. E envíanos, envíanos a viñeta relacionada con algo que fixemos. Outro día, ele falaba da, da, da asistencia, da dificultade que hai en Galicia tamén con respecto a atención primaria e tal. E eu que que Que, que, bueno, que eu tiña a costumbre de xogar aos, aos médicos co, co miña muller e eh, eh, pedinlle hora e deu me hora para o ano que vem. E entón, <risos> el fixo, a viñeta relacionada con eso. Con eso que está tendo broma, pois pues sí, genial. Pois pues, pues, pues, pues mira, mira, mira aí en internet, mira, pues, o blog ese. Si, verás, é unha viñeta extraordinaria, unha viñeta ay, fantástica. Eso, falámoslo, falámoslo o sea, ¿Sí? una... claro. Pues falámolo, falámolo en línea. ¿Sabes distintivamente estás facendo? Pues a gente creativa tomando nota de eh, eh... No me considero uh, ni mucho menos, uf, pues, Es maravilloso, bueno, deo, es, maravilloso, deo, es maravilloso, que Eh, por exemplo, a poesía do Ribeiro, mm. ah, unir, bueno, esa, que un levaba un momento novo, que xa que se me ocurría, o... ocurría sen o algo que se me viña a miña cabeza, tomaba nota, o miou uh -huh. tomo palabras soltas ou tomo unha frase, e de aí empezan a as cousas. É claro. como pode pasar en calquera sitio de estou, sí. pois pues, entón leva un libreto para que non se me esqueza. Claro que si. Sí. <risas> pois, agradecémosche moitísimo a conversa de hoxe, eh, desexámosche que teñas moita sorte, moitos éxitos nas túas creacións. Eh, eh, adiante, chat volveremos a incomodarte en otra ocasión ¿eh? cuando que idades, cuando que idades estoy vale, eh, feliz, eh, es es muy... siempre que hablamos de, de cultura y todo eso eh. maravilloso, oh, engrandecemos muy... muchísimo muy... un aperta grande muy turbicus, aperta. Aper... hasta luego hasta luego Olga ¿no? bueno, despedimos a Olga con música que continuaremos conectando con Galicia vamos sí, a ver. señor